El-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu Wassalamu Ala Rasul Allah Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashhabi Wa Men Tabi'ahum Bi Ihsan Ilayum Id-Din. Allahun e madhuar falendorojm dhe vetëm pritindimet e falë kërkojm në salavat dhe bekime te Allahu qofshë me Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këto rrugë ditën në fund të kësaj bote. Për ndërlozor Në takimin e kaluar kemi trajtuar një prej metodave më ju njërzore dhe metodave më të pamëshërshme që i kanë përdorë kura ishte mekës kondër pejgamberit Alehi Sallatu Sallam. <coughs> Andaj bojkoti dhe rëthimi që kura ishte mekës i ja abënë pejgamberit Alehi Sallatu Sallam ishte një përpjekje për ta gjynzu dhe për të pengu Muhammedin Alehi Sallatua Sallam. Por edhe kjo ishte një prej dështimeve nga në dështime të radhës që i prejtuam kura ishte mekës në këto përpjekje. Do të të pasë dështimeve të një pasë njëshme në mekë, pas të edhe në rafshin e raportëm e të tjeret ku dështuan në Abisini, filluan edhe të dërstojnë korejshë të mekës në ngulfatin e kësoj thirje mranda mekës, ku ta shfiloj thirja të, shtri, të shtrijet edhe jasht mekës. Dhe, dhe tët, që nërështë, do tëtë, rëthimi që jë bënë korejshë të pegamberi të ali isë dhe të usamë dhe bojkoti, mori një, do tëtë, jëhont të madhe, e cëla nuk ishte në favor të korejshëve të mekës. Nga se, kimi thënë, ka zgjatë tri vite me radhë, dhe tri vjet me radh vinin fiset e ndryshme arabe, vishin, do të thotë njerëz të ndryshëm nga fiset e ndryshme në Çabë dhe shihnin këtë citat me të vërtetë që nuk kishim mësuar më pama herës. Dhe kjo tregon dikon autoritetin dhe famën e Qurayshëve para të tjerëve. Në anë të tjerë Quraysh të mirë kas të ndërozur pas kësaj e, Pas kësaj që ndërmarën me rrëthu pejgamberin së asë me dështuan, te mi përmandur se kje këndor nga kja si pasoj një diskutim me syrë dhe i botalibit nga njëra anë dhe si pasoj e një presjoni që erdin nga vetë ata që kanë nëshkru. U këthujen në një situatë pak më normale. Muhammedi Alehi Salatu Osam dolin nga rrëthimi dhe vazhdoi me misionin e tij. Por korrekt nuk morën rëndësinë e duhur nga kjo përpjekje andaj vazhduan me presionin e tyre. Gjithkëqë apo kuptu dhe dhe të ndënozor dot se në çfarë rrethana e ushtronte detyrën e tij Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Në çfarë rrethana dështira, çfarë presioni dhe çfarë masën ndërmirëshin për ta pengu. Bi gjithta vazhdotë Muhamedi alayhi salatu wasallam Dhe zbashku më të edhe shokë të ti. Ebu Talibi tash pas kësaj kështë marë, ishte i shtyrë në moshë, o të i kështë në bitë të djetë vetë dhe ishte lodhë, veçanështë historianët përmandin se mbetja ti në këtë rëthëmë dhe në këtë bëjkotë kështë ndikuar dhe në shëndetën e ti. Dhe usmor e Bu Talibi smunjit vdekjesë, Kërëpon, kërështë kure dhe me kësë e Butalibi komënë si me vdekë, filluan të shqetsohen. Pse të shqetsohen? Nga se në qëse vdes e Butalibi pas të i ata marrin masa më të rëptë dhe pjegamberit Aleji Sëratu Sëram, do të ishtë një faloj turpi për ta. Pse? Do të flisën arabët dhe fisët tjera se pritën me vdekë për krahës i ti E tash kërës ka për kras, nuk ka bob, nuk ka aqe për kran, nuk ka fis, tash po i, po i, po i hudhën e sulm dhe po e sulmojnë të një për drejt, pas nuk ka kra. E kërështë një dëpsi për kore ishtë. Andaj filluan që të mendojnë për metodat tjera, për me ndalë për i gamberin e lehi sratu sëra. Nuk kërën sukses metodat e dhunës, e të presionit, nuk kërën sukses metodat e ndryshme të persekutimit, tash Ebu Talibi ishtë në prak të vdekjes, këlluan që të diskutojnë se qëfar mund të përdorin për më artë të ikë një marveshje me pejgamerin Aleji Salatosa. Andaj unë bladhen dhe afer njëzët bura në kërri me Ebu Gjehëlin, o dhejëcin e korejshët mekës, vendosën me shku të kë Ebu Talibi, për herë në fundet, që të kërkojnë për ti të ndërmjëtësën me styra dhe pejgamberi të alejës për gjithë një kompromis që të ndallet këj konflikt me styra dhe pejgamberi të alejës me kush që ajtë pranën njësë regula dhe kush të të tyra po allatë janë të gacinë të pranojnë një qka dhe tash përfidoj një faz tjetër dhe një faz pak ma, ma ma ndryshe e e zhvillimeve në meke shkuan kur e shte mekes të ebu talibi të kage i pejgamberi të dhe ja prezentuan këtë plan, i thanë, jesh pyrë në mosh, jenë pra këtë vdekjes. Andaj, kërkojmë nga te që të bëshat për pjekën e fundit dhe të qëtësë situatën mësneve dhe mësnipit tëndë. Ebu Talibit dhe qëfar kërkohat, dhe kërkohat që të kërkosh nga një përkohat që të gjenë një mënyrë Sesi mund ti ndalim këtu konflikte mes vetave, edhe ne mos ta sulmojmë, por a saj mos ta sulmon neva. Shikoni dëmon, ë këtu ka shumë dobi që do të trajtojmë, por shikoni subhanallahu menëtrit në kurishëve. Pe i kanë bënë sa sa më thonte të vërtetën, në raport me Zotin se ai është një, e atë ja kthenin me bojkot, e me rrahje, e me dhunë, e përsekutim dhe ata këtë e këndërin të barabartë, ti përna sëllëman, e nga përësëllëmujmë. Po Shqo, këtë mentalitet dëmonë të pa barabartë në të rejtim. Ane kërkua njëllë kompromisi. Ebu Talibi u gëzua se Mosval përndodh një pajtim dhe përvdesë rahatë, duke e lënë një pinetini, një situatë tash më, më të qetë, më të sigurë. Erdhë pejgamberi sërë salë sërëm të kebu Talibi dhe prezent atyë njëzët e njëzët e njëzët e përra nga udhëhetësit e korejshve do të kejtë pari e mejkës e mbledur të ebu talibi takimi rëndësishëm dhe ebu talibi poja prezentan pejgamberit Alehi Sadhusam qëfar po dujnë korejsh atër Muhammedi Alehi Sadhusam ju tha korejshve të mejkës e tëra që po kërkej për ju vështë vë nështë një gjë unë po u ajap një gjë dhe nga ju përkërkaj një fjallë me cilën ju do të udheqë një arabët dhe ju arabët do të ngretë një kokën do të bëni popull i zhvilluar, do të bëni popull i madhë një fjallë është aje që përkërkaj pi uve asë gjë më tepër atëra filluan të ndijen pak më shlirë se më zvolë po arrinë të një marveshje e bojgjari tha ju një fjallë Një qindë fjali thejme Nësa është e kërkuar fjali Për fjali një qini thejme Qfar fjale për kërkan përnive Qina të thejme Muhammed e se më tha Kërkaj për juve me thonë La ilaha illallah Këtë fjali me thonë, këtë përkaj për juve Po kërkaj pjube. për juve që Ata shumë zotëna që i keni Me hek dojë për t'yna Dhe të thënë i njëzatë ashtë Ata re filluan të shikujnë dhe filluan dhe të tëtë që të ndryshojnë disponimin për balë të pegamberit a lejë të zazanë kuptim negativë, madja dhe me utalë dhe këtë Allah përmen në Koran kuatë athanë, e gja'le l'a'lihët e ilahen vahiden, se këtë zotët dhe mi poveç nja i nëha dhe le shenjën ujabë, këpun e qëteshme, së të kap logika këta, parë në logikë në korejshme Esa e pa lëgjekës me pejgamber të samë si bastu ju në atëm. Thënë, këtë fjalë kur, së thejme? Kur këtë fjalë për njëve s'kim më ndëgju? Andaj, u zhgënyen, u dëshpruan se nuk arritin të kompromisi, për shkakt një fjallë atëm. Dhe, pa dushim se u dëshprua dhe u mërët edhe për talibi, mirë për pejgamberi, a lehi sallatu e sallam, nuk pranaj, dhe të tëtë, që të ndalët së thiruri në këtë fjalë, që përbalësaj të ndalët dhuna edhe presoni kurejshve ndaj, ndaj ti. Kurejshve me këtë këshim bindje se Muhammed e Asam jam bëta 10 vite, apo jam bëta 10 vite, që përshë kemi të se, ka një vitin e një më nuet, kanë pasë përshypen se është lodhë, është lodhë nga kjo dhunë, lodh, janë lodhë shokët e ti, dhe tash më është i gacin për marveshje. Më një pa ata u balavacuar më një, më një biesh të palkundur në parimet e ti, i palkundur në misione ti, dhe u shpërndanë nërsa Bu Talibe, i lodhur, i raskapitur me sunet ti, nuk e qaj gjatë edhe vdic e Bu Talibe. Vdic për krahja e madhe që kështë e pegamberi Alehi Sëratu Osram, dhe padrushme që kë kështë në dikim të madhe të pegamberi Alehi Sëratu Osram, Kur pas dikës së 9-së diavotarit ndodhi edhe një sprovë më madhe për Muhamedit alayhi sallatu selam, i vdiçë edhe gruaja tij Khadija, një nga përkrasit më më të mal, më të mëdha të Muhamedit alayhi sallatu selam. E për këto dy ngjarje do të klasim inshallah të armën, por do të ndohem që të provojmë disoftë dobi disa pika me këtë çfola deri më tani. Për këtë pjesën e ksoj përpjekje për të bënë një marrëveshje kompromes me Muhamedit alayhi sallatu selam të ndërënëzër koreshë të mekës u përpjekën që me dhunë, me forës me indalën nga fejazodet mirë për çka ndodhëri ndodhëri e kunder ta që ndryshmëria e ashabet për i gamberit Alejës sa të usam këmgulli e tyne në dëvërtitën qeshen bindja që atë e të regoni përbëmsimimet të tyre ju që ranante për pjeqet e koregshve. Por to ndal kët mision. Mi po kishte edhe një reaksion tjetër të të pozitiv që kemi folur për të. Ai ishte se mahnitishin arab të tjerë në satirë dhe kë i bënda që tash edhe ata të, të mendojnë për kët çështje, për kët fjalë, çka është kjo fe? Çka kem këto msimet? Më çka është kët besim që njerëz janë në gjendje të vdesin ngauria e nga etja e të torturohen, e të persekutohen, edhe mës të jekin do nga këmësim. Ata si shimsu me pazi kur kësi besimi ka qëtë forë, si shimsu me ta kështu. Andajte të ndërëzët, që në dëshmëria në parimin, në besim, e u dheqen më maturi, e u dheqen me qëtsi dhe me sabër, pa dushim se është nga format më të mira, që besimtari të regonë saktesin e dhe vërdesin e fejese tjetën. Që kani përkundër kësa i dhune, për kunder këti këti zulumi që ushtruhet tri vjetë si ku se keme tri vjetë e rrëthim më sarani se ata që ishin rrëthu dhe ata tashtë që po tërturoheshin derin këtë mas që me u anal edhe bukën edhe ujin nuk eshin frikacak nuk eshin ata njerë që s'kam pas që kam e bo një edhin i shumë mirë se në mesin e atyne që Ishtë në rëthu, ishte Omeri, një aftanë Omeri, ishte Hamza, ishte Bubekri, ishte Othmani, ishte Ali, njështë maj, në kështë e punë e thjeshkja. Në që thëtë përgëmberi, so i obligante që të respektojnë dhe të mbanë qëtsinë, dhe të i përmbanë regullatë. Një këshë mund të thëtë, këjo është te për më bërë sabër. Shumë kënë alëshu përë, shumë i kënë Miro, pegamberësëm, i edukon të shab të ti, që ta te i kalojnë vëtë vetën, që për balë mësimëve të fesë, ta harojnë vëtë vetën, atër. e atëherë edukate e për sukses. Dhe dhe dhe dhe kur na i natin ton, nështë ta mendjen ton, e gën ton, e kemi para mësimëve të fesë, jep me kuptu se procesi edukimi nuk përshkon që është duhet të përton. Kur besimtari është në gjendje që edhe i natën e vetë, edhe interesin e vetë, edhe egon e ti me e vendus paramësimit e fesë, dhe atje ka e u dhejtë që fja me shku, e atër e japë sukses për të jetë edukativ. E që ka po danë më poshtje dve të vezezët më të madhe, se dykush bukën me të nane ti me bësabërë, s'ka më të madhe se kjo. Përndaj, rëthimi kishtë e ndikim, hata shëtë madhe, tek ashabet, fillë e mir Arab të tjirë që më hniteshën me këtë sabër më hniteshën me këto bindje e që ndikaj që më bu, me, me, u, me u aktualizu me u bu, bu e madhe qështje eh? Muhammedi të të të të të të më nuk eshte me madhe se me pas media me nuk eshte media nuk eshte media nuk në asoj kohë nuk eshte nuk eshte mundësi me përhap fjallin e ti si kurse keshin mundësi kurejsht me përhap të kunder të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kërshka pasë po shumën si E cili ishte Opo cila ishte arma Kërjesur e pejgamerat samë Kundrë kërreshve Sabri Sabrin parime Sabrin besim Sabrin më, në mëzë badafaqim Sabr Riheshin të përoshin meke Dërshatë të pejgamerat samë Sabran Alejasir Fe inne me uidhe kumul gjennë print e Amarib në Jasirit, Jasirit dhe Sumeja, leo që të të rruan, po u, u shkyhen për gjyst, thot parë mëna, ja këshin lidh një dorë për një deve, e një dorë për një deve, e një kom për një deve, e një kom për një deve, pas te i rehin një deve që të tekni në detim të kontër, dhe i shkyhen për gjyst, parë mëna që farë dhune, pe i gamersëm kalante për antyre, dhe thonë të savëran që nërani familie Jasirit, nëse banurët e gjenitit një një atë. E ke situatë e fështirisht, nuk është e letë kem e duru, para me na, dhe mësë më ndani thash, kur mësë arani këtëse, bëj e fjellë për njerëtë gudzimë shumë. Koreshtë, nuk është nuk është pas mundësi, ka që letë me kalu me, me kënë, në asabë të pegamirë e zëndë. E pa mundshme, ka mund mundisë luftë e madhe, nuk dhjetë kush kështë fitu, mi për 100, 100% kështë me pas viktimat shumë të apton, edhe nga koresh të mekës. Pa, qëfar dhëtë bëj me dhe vetën? Qëfar dhëtë bëj me misionin? Qëfar dhëtë bëj me thyrin? Qështë dhëtë lezoj i jashtë të kje qeshtje? Në gjitha këtu i kështë e parasysh për i gameri sësëm, bëj një sabër. Që me te kalu vetë vetën. Jo me i nati. Jo në orëtje. Jo me... jo me... jo me... me ndjemahtësi. Rapë i zotë të gjellë Çdo rrimëut në në në parimet e fesë është është mësim për tërëta. And pejgamberson, dashon që njerëzit të marrin porshypë të mirë për fyen e Zotit. Edhe pse kjo mund të ishte në llogaritë rahatis të tiet sadhëti. Kjo më rëndësiava. Let të mësimi i Zot përpara. Let të kenë mundsi njerëzit të marrin mësimin e durrë nga feja, të synojnë armë luftuese, të ardh, të armë për lajë, në ardh. Një qenëzota me, me i thyrë një me metafërë. Nëndaj qëndrimi a shabëve i nështëve me të vërtit me përfitimet të më dha. Në nënë tjetër të ndërëzër, shikoni koreshte me kësë në këtë rastë. Nga e dhunë, nga të forma të, të, të padrecisë, deshin të uli në karigën e nëgësiotave hadhe për negocioj me Mohamedin Alehi Salatosa mirë për ta shimësu që gjithë shkat negocioat së prish punë, ma tjë dhe besimit e kanë haruse ose skandash me kuptu se tash më bëhet fjallë për një fe e sa nuk negocioan në logaritë të besimit apsuritisht, mune më marrë vashë për shkat dush a më jo më marrë vashë në dëndë besimit Për dhe të kërkuan që të kefundit, si kur ka ndodhë në disa rastët e negocimit dhe oferteve të kurejshve, që një vjetë na për e adhurëm Zotin tënë Allahun e një vjetë të e adhurëm Zotin tënë. Kompromis, që për dhe ma shumë, na përpranojmë një vjetë tini dhe Allahus zbriti për gjigjen e negociatave. Kullja e juha l-kafirun. La a abudu ma ta abudun O ju më huas Kërse pa mund shme nuk, nuk me meron këtë shkodhune Po na për të oferim qëtësi Nga së të ngucu mu o. o njën kjaq Ju vazhdojni me, me, me mentalit në ju Ju vazhdojni me dhunen Por on nuk muna me vazhdojnë njështë pas qështu apë Ane kjo këmgullja I gjënëzën të kërra ishtë Kërstabilitet i bën të moni Moni të pasigur të kërra ishtë për tregu se kjo sështë qështje ka jetë dikosht vjenë edhe dojnë me bo, për shambull, negociat e kompromis në fejë të zotët, së mërkujnë kjo feja jonë. Apo, së këse më bo fjerë, a më falë fal këtë kët jaknë dhe këtë telefonë, së është jotit, po ajse po më duhet, po jo së mëj, po. So feja kështë të ullatë. Apo, unë a më të falë, unë a më të falë e shpinë temë. Apo, po nuk më me thonë fejnë e Allah diçka Andaj, nuk ka negocjata këtu Ka lehëcime, ka lehëcime të shumë ta Mirë po, kur mërë fund argumenti Kur mërë fund Mëllëshimi s'ka përtej t'i azhë Duhet më nërshru, s'ka t'i prafë Ndhaj, koreshte me kështë i një mësu me të të mentalitetë ata Mënojnë ndryshë ata Dhe kemë e kuptu se islami ka ardhë Me vendus regulatëreja të bindjes e të besimit e Regulatëreja të parimeve çë ka rregulla që nuk negociohen. Pandaj edhe sot, ndodhur. Në asnjë mënyrë, gjithçka fit të ndështuohet negociatoreve edhe blerësve dhe shitësve, gjithçka. Ka njerëz, kalojnë vite tu tu tu tu, tu u, u shojtë, tu kritikuat, tu qortu, pasoj bën bash me ta. Ka kështu aftë. Mirpo, kjo sot mendëritim i i i i Ksofia. Diskaç kaos është e kotë. Diskaç ka nuk bëhet, nuk bëhet kurrë. Nuk zbotë kur dë zotë, zbotë, nja është. Së ponat e, jepë që ka dushti, që kja është nja, që kja feja zotë të të dhë. Dhe kja është e këmgullësia që u dhe nga, nga kërinesi, nuk, nuk është kërinesi, kjo është bindje. Që nuk prënan negocim, nuk prënan pazarë. Besimin e lo nuk prënan pazarë. Si nështojtë kjo, kjo, kjo nëgociatave, hadhe bunë anë ma bat në vjetë i në vjetë, në s'ka kështë apë da i feja lato që kjo aptëm. Mosliman mund mund dopsu, mund mund mund më lëshu, mun si pasu e veteve tyre, ma feja dhukë në mbet e palkundor. Në në tjetër të ndërdozër, e qëka është më nëndësime, kërtu për iksaj gjithashto është se pejgamberi Alehi Sratusam e kishtë të kërkesën dhe qartë. Kur dëni, bunë më hëbët, qëka dëni, qëka kërkesë e më, më aptëm? Tjetër s'ka më në tha kërkesa i më është thoni la ilaha illallah refuzon pse ai refuzon kur e thon la ilaha illallah gase e kuptuan çka do thon fjala la ilaha illallah nasi musliman a kemi kuptuar çka do thon la ilaha illallah ke çollë modha ke fjalë që ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men kana akhiru kalame la ilaha illallah dakhala al jannah ku është ka fjalë të fundit këtë dunia la ilaha illallah in jannat. Këfjalë që Zoti xhallahu ala për këtë fjalë ka krijuu krijesat, ka dërguu pejgamber, ka zbrit libra. Për këtë fjalë Nesër Allah xhallahu ala ngri gjygjën për gjykuar njerëzit mbi këtë fjalë. Për këtë fjalë Allahu ka krijuu xhannetin e ka krijuu xhannemin. Për këtë fjalë Allah xhallahu xhelaluhu ka donë njerëz në ata që i besojnë në ata që nuk i besojnë e kështë më radë fjallë e madhe fjallë që të rjekë më vetë e obligime fjallë që ka regula fjallë që ka kushte me safë thjërsi e thëtë një mëslimon la ilahillallall kërë fjallë e madhe ndaj Musa a.s. ka kërku pe azogjall, që Kënë, o, Allah që Allah mi amësun i fjallë ka në Allah ma mësën një lutje që vetëm unë e të lutim e ta. Kadosh Musa e të somnë njëllaj, lutja më të posaqme, që të privilegjohet më një lutja, që nuk e din atë lutja rafë të tjetë, e unë e të lutim e ta. Kadosh me pas një afërsi të posaqme me Allah në gjallë e vala. Allah i ka thonë, Ja Musa, O Musa, Thu e la ilaha illallah. Atër Musa e të somnë ka nëllatë, Ja Rabbi, kullu ibadika je kuluna hadha, të gjithë të ropët e tu e thujnë këtë fjallë, së shke e posaqme, la ilaha illa Allah, ketë e thujnë këtë fjallë, e din, atër Allah o gjallone, i ka thënë Musa o të alëson, o Musa, në që se fjallë la ilaha illa Allah, venduzët me një antë pëshurës, që kjo e fjallë e zutit, nëse fjallë la ilaha illa Allah, venduzët me një antë pëshurës, edhe krejtë që e që ka kontët, posë Allahot, dhe Dhe ndosën me një anë dhe të pëshanë të më rëndë fjallë la ilahe illallah. Kështë arronë kërë fjallë me thonë, nuk është i letë. I po kur është arronë, kur ka vlerë. E atëherë kur kuptuot si duhet. Atëherë kur i përmbush kushtë e sajë, jo me dhe të të të të la ilahe illallah. Por me thonë, me bindje, me sinceritet, me vërtëtsi, duke njërë që ka të rjekë me vete kërë fjallë çfarë ligji më sill kjo fjalë? Kjo fjalë është marrveshje që e nënshkruan robbi me Zotin. Kjo la ilayna illallah është një marrveshje që Allahu xhallahu ve ku ka prezantuar robët i nënshkruan. E çka është kjo marrveshje? Kjo marrveshje i ka disa aty nënë vetë ka disa paragrafe ku ungam kurë surat mua më veçun ja me thonë Fjola la ilahe la la Përcaktan definitivisht Pozitin e robit Edhe pozitin e zotit Përcaktan të man Ti je rab Apo? Ti je i kryum E aja është zotit Qe i bia Ti je i dopti Aja është i fortit Ti je i varpun Aja është i pasun Ti je i padishum Aja është i dishum Andaj Gjithmonë ki nevojë për të. Nuk ke mundsi sot ose që të arrish dijet, po vazhdon nga dija e tij. Sot ose që kish pasuri, s'ki mundi mua pavarësisht nga pasuria e tij. Sot ose që të arrish pushtet, s'ki mundi mua pavarësisht nga pushteti i tij. Gjithmonë mbetesh i, i lidhur me të. Nuk ka diçka që të shkputë nga Zoti, pavarësisht sa ka rritë kjo dhunja. Çka thot la ilah illallah. Gjithmonë i rab. Përkundazi, sa më shumë dijeki, më i pologuni. Gasë më shumë marr për ti atë. S'u maj pasu një, as maj as maj për ulën do të jesh para ti. Nga se më shumë, so shumë ke përfituar për ti këtë herë. A ka kuptuar drejt fjalë Allah, la ilahe illallah, ilah, si duhet ai cili do të thotë fillon që më merr një timë mënu që ka drejtë me i kontestu argumente të Allah xhande wala, un më në kështu. Vjenë fjole a Allah, duhet me bu këtë A i thotë, unë me nejë kështu Menë e jam, a thotë kështu Ose për shambull Vjenë në udhkryqin e nështrimit Allah o e thratë nga një anë Nërso epshë edhe intereset nga një anë E a i a jep Ka anë e epshë edhe intereset vetë E që këja ka këpdullë a ila lëlloh Allah o thotë, kjo zban, haram E dam shmasht Nësa e thotë, unë për kam dëbi, e jam syvë ka e mërmeni ati, e që këtë ka kuptu, la ilahe illallah? Ndaj, në kërshë fjale thjeshtë, ka provime njëtë, që kërkohet përime me i dhonë këtë provime, vazhdimishtë, ditë për ditë ki provime, ku kërkohet vazhdimisht me e dëshmu se tje ke njuf minë fjale, la ilahe illallah. Ndaj, e bu gjeni ka kuptu mirë, që ka pëtë në pejka me sëmë? Mirë e ka ditë, se që ka i bjen tash me thonë, la il So sanat një duhet më i ndrruë buxhalle për shkak të fjalës. Ka qenë gatshëm me rroba. Çu në rraj. Me nu mënyrë të menduimet, mënyrë të folurit, mënyrë të veprimit, mënyrë të jetimit, duhet të ketë më ndrruë. Qonë suna suna po e ka. Ne skaqen thjesht fjalë, por ka qenë një një fjalë po e cila realisht është një jetë. Realisht është një, një, është, është një tërsi, konceptesht, kumptimesh, bindjesht që duhet me nëru përbol vëtë vetës e përbol zote, përbol njerëzve. A nda i tha, kur së të e mjëndër? Kur? Edhëpse ishte ofertë jështëse? A ta adinë që pegambërës ome nuk gënjente, këta ja kam pranu. Ja kam pranu që si i vërtitit, qësë rëndë? Ja kam pranu në meke. Edhë ju tha, pëthune këtë fjallë, ju garantajë. Se keni me i pasë në dorë, kejtë të fisë arabe, kejtë keni më... Ju garantojë dënja ju garantojë, para heretit. Nuk qenë gjandje me e ndryshurë vetë vetëm për ballë kësë në oferte, ka përsa. E andaj, edhe për e asun për asuna me ndru, pro. Andaj është më rënsi të, të, të ndërërëzër që në fundë saj du me e cik. Krasë dëbive që mundë në me nëzirë, po, po du me këtë fjollin la, ila edhe me përfundu. Aja që është për neve oblig është që më e kuptou fen mafell jo si përfaqësisht jo, jo jo të mjaftohemi nga fja jon veç më on ne aşk në mënon formale po, a fol në namozë apo namozë nuk është vetë çu është po folna po sa po ndikon namozë tona apo sa po më punson namozë jetën time sa po më punson gjuhën time veshin tim syrin tim Toshini praktë Ramazanit vija xhirimi, Allahu na mundsof me prit në hajre në shëndetë, në ndonjë jetë mirësi. Pse paqërojm? Çka është xhirimi? Nuk ka veçme praktikën e bukës dhe ushqimin, edhe u pijën. Andaj me hinë në thjesinë ibadeteve. Nuk ka ibadet në Islam. Nuk ka obligim që Allahu ka kërkuar për neve. As nuk ka ndalesë Allahu ka kërkuar namun e lëgur për saj, e çskon te urësies, çskon te porosies, çskon te mesazhë s'ka në te mësime edukative, s'ka kështu, asë një senë Allah se ka obligu, veç bënë e ju apënë, e pëse, që kështu përthamën e, Allah Gjellera nuk imponën që na me u bin autoritetit ti vepësa është a i zëtë, dhe pëse dhe kështu në kërku, e mëritanë, jo, gjitha kanë arsuje për të miren tonë, për. e përthë, ke, e kemi nësikë disara, nuk kanë finë tonë, kurgjë, Wallahi me plot kuptime kur gjon fin ton ska, heq kurjia. Nga më e madhja fjalë la ilahe illallah deri te në sekondën më vënë më më më e vogla, e mbet dallo ska të vogël kurjia. Tita e fundit ndërsa që komunë këtu më rendit kurjia nuk ka heq që të kuq, që turpnon, që bën më një këç e më mshefi me çidhurrë, ska këtu kurjia. Gjithçka është, wallahi e hapon. Gjithçka, ama na mbit në më kuptu drejtëta. Ajo që na bën më uturpnu është kuptimi i on, në punën tonë, në veprat e muslimanëve. Këto bën më ndoshta më uturpnu, çu di kush namën fest, mund po të shëboj. A e çikë po të turpnon kjo? Që gjithku çka s'ka s'bën namën fest. Ama feja zotit më kuptoj drejt. Kjo lan la ilaha illallah. S'ka marr. S'ka diçkan kërcëfeçë ta cënen ndoshta interesin ton, do bin t'nd. Absolutisht për kundrazë në shtimin te allah xhallahu ala wallah cilë tmira në dunia dhe ahiret ata por do të zonë do të më dëshmoj ka prova e dëshmon ti apo allah xhallahu ala wallah ti hop dyrt e dunjas e tahiretes te na ti apo tmira ata sa i ka gjithë në dorë mirëpo kur njerëzit besimtor kan hamendje edhe fatkeçia osht kur doin me eksperimentojnë allah xhallahu ala por shembun në njëri bën tregtime diçka që s'ban thotë Unë e duhet me fitu me qëta, po e thime, s'ka fitim në haram, s'ka, nuk nusht me t'keqen. E qka lesë Allah t'jep bërë qëtë, e lenë, për jo për i të Allahot, po që Allahot t'ashtë mjedhond në t'jko ma shumë, do në dohme përvu zotin, apo mjep ma shumë në selonë qëta, e Allahot kur dohme përvu s'tjep, nuk përvu e të zotja, po, e lenë për i të Allahot, qka do qoftin e zotatët, prënë në gjithë qka, po, e kër i sikado çonë pranu çvija si pasojë praktikës që ata të jap zotë xhelaluall. Andaj duhet me pa Allah në zemrën e sigurt, sepse e lën për hirit e tij. Pastaj është çufçira çufçira Allah xhelaluall rruga. Qas Allahu ka thon Kur'an, "Wa man yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Kjo është garancë. Garancis të shko ndryshim të. Allahu ka thon e kush ja ka frikën Zotit. Maspara kush është me tut Zotit. Maspara është kush Me zëbatu që ka Allah kërkërnë O menjet të tëqilla, kësh kësh të i parë Nëse në e realizim këtë Qëka së Allah gjëllë ola O menjet të tëqillaha Nje gjë alohu mëkërreja Kësh jë ka frikën Allah Kësh i ruhët zotë gjëllë ola I bën Allah rrugdalie Allah për të të kamët bërë rrugdalie Dhe që bënu i bindun Bësabër Edhe kërask rrugdalie Sëtëtë O i rëzukë min hajthu la i ahtesib edhe Allahu ka me e fornizu pej kasja mërme a një apëtër se ke prit pikse rrugë, ka me të adhonënë ato rrugë i diojnë, mësë mikal zoti mu i, i diojnë e rrugë të fornizimit e ju tjo është bënë në rabi i zotë dhe gjelë dhe gjelalu apëtër në njëjën e fjodës, la ilahi illallah e këtë s'ka pasmë si me këptu me pranur e Bujaheli, e ka këptu mirë për s'ka pasmë si me këptu smuëjnë e kështu andaj se këtë shans të modha për këtë njerit të madh nuk do të ishim e pranuar. Prandaj do të ta kuptoj bret fen. T'kuptoj bre çka kena thon, çka kena pranu, çka kena ngarku vetëm me tezupet tona. Ti bindemi Allah xhalle wala, ta qesim fjon Allah, para veteve tona, para mendimeve tona, para inateve tona, para egove tona. A ka thonë Allah dhe pejgamberi sa çikot me kon ças thot. Për arsyes sa thot që kum e kum thon një herën, e kum thon, thon kështu që kum thon. Apo, e kumbo, në paqabon, nëse së është mirë, ki i këdur për i saj. Në emër të fjallës, la ilaha illallah, ta. E kja është e fjallë që të dukan, e të dheqë për para, pa ndaj mbi bazën e kësaj, ka duku pejgamerësën shokët e ti. Dhe kjo ka qënë e që, s'kam patë nësi me kuptu, me pranu kërështë e mekës, edhe me unën shu pejgamerët e lejësat të të të të të të të të të të të të vdjk ajoja si Abu Talib nuk kishte lehtë paspasoja të rënda për pejgamberin sa veçanërisht kur i vdesha te gruaja por përkthojnë se do të flasin në një takim të ardhshëm deri atë zoti u shplefta Allahu na mësoni me, me fjalën la ilaha illallah Allahu na mësoni që fjala jonë në fund të këtij bote që la ilaha illallah vdesim me këtë fjalë dhe Allahu na mësoni që të ringjallem me fjalën la ilaha illallah dhe të mtetim në xhennet e të bashkohemi me thirrsin e kësaj fiale Muhamedit alayhi salatu wa sallam Allah swd le kaç përdof o salla olla Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallamun alayhi wa sellem kathera